Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nësë Allah në që, e jelimin që këni kaluar, adhurimet, të gjitha këtu Allah të ne pranën, të ne falë më katë tona. Në nësë Allah në gjellë ura që dhe rëmë tëni të timi, nga ata që zoti i kaluar nga zori i jihnemet. E ne përdojme dhe sante, me dhenë, Allah të madhnuar, me... Një, me dëtim të rastës dajimi anëtek Ibrahimu alayhis salam Ibrahim meson bodapsë Irina atko një i parancysëm për shoqrin, por njëri i madh tek Zoti i të pafaqutall. Do të kemi thënë se e rëncëshmë është kushti tek Allahu i të pafaqutall. Gjithashtu e rëncëshmë është që ti të kesh vetë besim, dhe të kesh iniciativë për të vepruar për të bënë mirë, mos prit të tjerat, bashkëpunojmë të tjerat, thirr të tjerat Mir po mos u bopën et të tjera. Von mir. Më rëna mundsi vetë këhi, ndërsa mundsi kemi shumë. Ta kujtosh të kuptojmë për arsye që kam besุปti te ti. Vë ta kujtojm llogarinë dhënën për lot të munduar, për të mundsi që kemi pas e ndoshta nuk kemi frizuar. Kur e rënaja ta i dhaut, e kur e bëria që e bëri, çë popliza vë diso at për të kjeqen që e bënin, ata në moment u goditën nga një, uh, uh, nga një stuhi, në kuptim pozitiv uh, argumentash që i këndeli pak në moment. Se me të vërtet, për të ishte kjo zot do të mbron të vetë në ti. Mi për nuk zjati kjo shumë, dhe ju këthion prap zakonit të vetër. Dhe të tërbuar pra që ndodhi, morën vendim me denu Ibrahim Rizan. Deni me ishte që të hudhët në zjarë, të djegjën Ibrahimin Alehi Sram. Dhe dhezen, dhe në dhezen zjarit madhë, sa që u dhëtruan të, të katapultojnë, të hudin nga largë Ibrahimin Alehi Sram, nga se ishte pëmundshme nga aferësia të hudin, përshka këtë zjarit e madhë. Dhe këtu Allah Gjelloh, përmengë, këtë qasët e fështira së protë madhë të Ibrahimin Alehi Sram, për mësimet të mëdha për neve e hodhën Ibrahima në Isam. Dhe për tërisa ishte endë në airë. Këtu e në sekunda. Sekunda, mirë po. Për Allah në gjëllë e valat, mi aftu ushme. Ma di ati nuk i duhet koha, nuk i duhet asëgjë. A i thotë bëhë dhe bëhet. Këtu pegambiri, sërë sërëm përmendë se, i ka arjë gjibrilë dhe i ka thënë, o vla, ki nevoj për deshë. Tha për ty s'kam nevoj, nërsa për Allahun po. Hasbi Allahu eni m Dhe aje është mikujem, në atë jam bërë shtetë unë. Këtë e tha Ibrahime e ca, Allah umë i aftën, nga se për Zotin unë e kam bërë këtë punë. Andaj në atë jam bërë shtetë. Dhe Allah u Gjallu e i tha zjarët, janaru kuni bërëdën o selamen ala Ibrahime, o zjarë bëhu i ftohtë dhe shpëtimtar për Ibrahimin. Unë të kjefjarë Allah ishë ndalë për akson të mjuve të dëruar, që të meditojmë rrëth këti intervenimi hynorë për shpetuar Ibrahim e L.S. Allah i tha zjarët nga se zjarës krijesë Allah Gjellawala, dhe Allah urdhëran krijesët e ti urdhër të pak këthyjë shumë që dhe bëjnë e që Allah Gjellaw ka kërkuar. Kësë nuk ka mundësi me a këthy urdhë në Allah të askosh, urnë allot fëtar, që Allahu gjallëvan nga rahmet të i Kazbite, ka len hapsirë që njëtë me refuzu. Ka obligu ma gjëru, ka njërës nuk a qëron. Këtu ka hapsirë me e këndërshun, nga se për këtë këna mellon në gari. Mirë po, është një hapsirë të të të që, asë kurës nuk ka munësi me e këthi urnë allot të barëtarë. Allahu gjallëvanë, kër vendohë së dikujtë, me i përfëndu ijeta, s'ka djeli nga lindja me dal. Nuk ka kushesin ka përndimi. E kësë më radhë. Këtë zjarë, krejese Allah Gjellurë, e urdhënjë Allah u të e bare këtër. Dhe në këtë urdhën, fëllime, shuim madninë Allah u të e bare këtër. E shuim fuqinë Allah Gjellurë. E shuim se Allah u të gjellurë bën qëfaraj dënë, fa'alun li majurinë, bën qëfar dënë, urdhënë detin, urdhënë token, urdhënë d A ju ndihman si a i dëndë. Në nuk e dimë se a i ndihman. Po të duhet me emiritu ndihmë në ti. Pasë edhe dhe kun i bërden vë selamen, bëhu eftahët dhe shpëtimtarë. Këto e shikëa kujdesin e lojën le vojale që edhe, edhe unë të jetë i plotë, të mamë si duhet. Nga se, djetarë thon, qen, ftaht, akull, të thonë, po të kishtë e me qenë bëhu eftahët dhe që dojtë në akull, dhe të ngrinë të ibrahim nësatë. Adha dhe bëhu ot mos e ngrih breh me fjalë, bëhen shpëtim tonë. Sënin e komunikimit tona t'nderuat. Në kimi kujdes e pasaj një fjalë mongo mund më errnë komunikimin. Do të ishte la pa uslim. Me bëni fjalë mongo mundit më prish kjalimin ton. Një fjalë më tepër komo si më ngarku. Maturia në fjalë, komunikimi i durr, për zëva fjalë është edukata besimtarit. Ne këtu te qallahu jalla, Allahu jalla shikoni zoti i zi prap Më sforko idesë e prezant fjalët të si flet Allah xhelal xjalal. Quli bardan wa salaama. Baho iftart. Na shputim tar për brendëson. Në fjalma ti për, mund çatet për. Në fjalmëngu mund të aprish fjalim. Ë kaq kur është maturia, ursia dhe mesatarja. Çastu është diçka marazima koptuse. Sheh Allahu xhelal xjalalu nuk dërgoj shi. Kamut Allah xhelal xjalal nuk dërgoj shi me fik zonë. Kamut Kamojmë er, të luqër. Ti sot e fik zorr. E ha zorr e borte shtëpiet të, të juna. Uadiq aty në shtëpi, këtë kamojtë lëmë pa. Nuk e bëre. Nga ku buroj shpatimi i bremzon. Pikërst, pikërst, pre aty ku ata dashnë me dënu. Prandaj të ndruhar, shpesh harë. Në në në në në xhirin e sprovës, smundjes tënde, varflisë tënde, të lështave të tua. Çfarë do sprovë që, që këndonjo? në gjirë nësoj, mund tjetë shpëtimi për ty. Nga ty, Allah gjellore e nëzirë rrugdalen. Gësa i bënjë fardan? A i bënjë fardan? Kërë është më thrija Allah gjellore. Dhe nga njëre, ne e dëshumë jetën të pastërt, pasëprova, e pamanë shmashtë. Nështë Allah me këtë në mësën që mund tjetojmë në mesin e zjarët, kuptim simbolik, spruave, trazirët shumëta, Por që mi shpëtuar. Mund t'jesht në mesin e problemeve, por t'jesht i kursyur dhe i ruatur. Nësi në Allahun i mbështetër. Nësi i lidur me Allahun Gjellegjalli hu. Nësi uh, i imunizuar me besim si duhet. Nuk është pas e problem ku jetën ti dhe ku jetëti. Nëse realisht i imunizuar si duhet dhe i uh, i pajisur me dje dhe dhe adorim në Allahun Gjellegjalli hu. Dhe i t'i kursyur me në kësoj. I bërëjme me sa midë disjar i shpëtoj. A do kur mund të aj me me dëshirë nuk u hodh në zorri për mësim. Ne nuk duhet me vet dëshirë me pëllëcim të futemi në mes në trazirave të, të lashë problemeve. Jo kështu e kërkuar fratërsia se të ikim nga problemet, nga fitnat e dëshme. Mirë, por në çoftë gjindemi, sprovuojemi në kimërë gjolje, mos ke frik. Ledhëm Allahu gher la wala dhe Allahu te barek o sala, nga mes i zjorit e epshëve, nga mes i zjorit të dilemave, dyshimeve, sprovave, fortunave njerëz qoftë më të imtar. Në small Allah lidhësh. Kjo, shumë fuqeshme, e kjo shumë e është shumë fuqishme, kjo është shumë e rëndësishme. Jashtë nuk jemi që morim ktohsa do të thotë edhe kur ndizet zjarri, nuk duhet të fiket, nuk duhet të fiket shpresa. Edhe kur të ndizën të lëshët, probleme të vështirë. Çka do të shoh ndonjë? Nuk duhet të humbim shpresën nga Allah jallahu. Më ndihni uni mirë për dhonat e baraka, të baraka uta duhet të gjithmonë i aktivizuar. Dhe duhet të saportit të filloj me Allahun Xhëlahul, si kur se Ibrahim se. Para më daj Dibrili i er, ta thaf për ty, nuk kam nevojë. Po Zoti më rekomboj. Andaj, vizatëllosh, në çdo problem të ndëruar, në çdo gjë që kemi në këtë dhunjo, që kemi noi për të, mos spari me Allahun, aty drejt ajo. Edhe kur esmut, para se të shkosh te mjeku, nga Allahu kërkosh ndihmën, pa shkosh te mjeku. Edhe para se të, të dalësh me kërku funizim në punë, nga Allahu kërko me funizu, pastaj ne merrim mosë të shkopu na. O çka do të bëni? Fillojmë me Allahun Xhelalahu Ala. Nga se Ai është el-Awwal, Ai është i pari, me te filohet, të fillohet. Duhet të filluar me të jetën tonë, ditën tonë, adhurimin tonë me të. Pastaj në ambër të tij të kërkojmë edhe shkaqet dhe masat e tjera. E ashtu Allahu Xhelalahu Kebir na ban për ski të shtatim jetën tonë, edhe në çufsin e jemi në zgjorrën e provave të lëshave apo çka do të thotë kësaj dhunja që yol harballahu Muhammedu. Allahu në bëftë që gjithë së provë që si zjarë vjetë në gëllëtit, në abënëzot i gjellë gjelani hu, të ftahtë, të freskët dhe shpetimtare për neve. Kështu i brehimi asë ja më shpetaj, të meditojmë që edhe ne të shpetojmë. Allahu në bëftë nga pasuës dhe Ibrahim i brehimi dhe lësam dhe Muhammedit sënëllahu alësëllam. Qokshë e faqe barë, assalamu alaikum.